«Це страшенно обурило кия, свиня. «Хоч би чемне слово, – сказав дівчині, – вилаяв його подумки. Він розумів, що образливим було не те, що чорний вепр з першого погляду не уподобав либиді. Навпаки, коли б уподобав, то це було б навіть неприємно і боляче, бо либідь кохалася з Ясенем, і вони збиралися найближчим часом одружитися». Образливою та обурливою була холодна неувага до дочки старішини, котрий намагався проявити найщирішу гостинність і любов до сина свого давнього друга й соратника. Так думав Кей. А ще він думав і розумів, що ця неувага викликана несподіваним захопленням цвітанкою, і навіть потрясінням, якого зазнав чорний вепр під час зустрічі з княжною. І усвідомлювати це Києві було найболючіше, найприкріше. Після учти княжич забажав побачити князя Добромира. «Проведи Кию», – глянув на синатур, – «та не затримуйтеся довго біля хворого». Ледве дихає. Кий хитнув головою. «Гаразд дочче. У хатині було напівтемно і прохолодно. Пахло мазями волхва ракші та свіжою липихою, розкиданою по долівці. Князь лежав у кутку на м'яких овчинах, прикритий вовняною ковдрою. Княгиня іскра напувала його з дерев'яної чашки теплим козиним молоком. А Цвітанка і Боревой стояли в ногах і сумно дивилися на жовте обличчя, схудлі кощаві руки батька, що лежали на грудях поверх ковдри. Звикнувши до напівтемряви, чорний вепер привітався. Здоровий будь, князю! Мій отець, князь дар вітає тебе! Князь Добромир розплющив примерхлі очі, з цікавістю поглянув на пришельця. Сідай, княжичу, будь гостем, промовив кола. Боревой подав гладенько обтесану липову колодочку, чорний вепр сів, запитав Отець прислав дізнатися. Чи не потрібно тобі і твоїй сім'ї чого? І як твоє здоров'я? Добромир Кволо усміхнувся. Як моє здоров'я? Поки що живу. А як буде завтра? Одному світовиду відомо. Дякую, князеві, за турботу. Однак нічого нам не треба. Старійшу натур подбав і про мене, і про княгиню, і про наших дітей. Це добре. Чорний вепер на якийсь час замовк, ніби зважав, як запитати про те, що найбільше цікавило його, за чим сюди, власне, і приїхав. Потім тихо промовив. А ще мій отець князю... Хоче знати, чи це правда, що гунни не погромили уличів. По змученому обличчю князя промайнула болісна тінь. Так, це правда, прошепотів ледь чутно. Сам бачиш. Яка ж сила в гунню, не вже така велика, що могутнім уличам... Не було чого протиставити їм. Сила вернака велика. Ми бились хоробро, та цього виявилось замало. Майже всі наші полягли. Видно було, що князеві важко згадувати чорні дні своєї неслави. На лобі у нього виступив холодний піт.